Козаки переглядалися. Після вчорашніх пригод небагато вже було охочих до герцю з поляками. Та й постать збручича, що сміло сам на сам ходив на медведів, не дуже-то завдавала охоти помірятися з ним міццю. «Що ж!» – глузував поляк. «Мабуть, ваші богатирі звикли тільки ціпами махати, а не шаблею. Бидлом нашим ви були, бидлом нашими будете до віку!» Не дієш того, вражий ляше, почулося з козацького боку, і наперед війська виїхав Вовгура. Велика постать польського богатиря в порівнянні з Вовгурою враз зменшилася, іначе присіла. Ні списа, ні шаблі не було в Вовгури, а держав він в руці важкий з довгим держаком келеп. «Гаразд, Вовгура, гаразд!» – загукали козаки-вовгурівці. «Збий йому пиху!» «Молись, Богу, вражий ляше!» – гукнув Вовгура. «Бо вже тобі меду вина не пити!» «Кинь свою герлигу, хлопе!» – глузував Збручич з вовгуриного келепа. «Це тобі не вівці пасти, а з лицарем битись!» Скипів Вовгура, вдарив свого коня острогами, і полетів на поляка. Той же дожидав його, стоячи на місці, і обіперши ратище свого списа стремено, Направляв його блискучий гостряк на груди козака. Близько вже козак велетень, вже високо замахнувся він своїм келепом над головою поляка. Та неабиякий вояка був збручич. Він знайшов собі рятунок від келепа козака – і так смикнув свого коня, що той підкинувся на дибки назустріч Келипові. Мов спілий кавун репнула голова нещасного коня від важкого Келипа Вовгури, зате живий лишився його вершник, і овершник, і в ту ж мить всадив гостряка свого списа козаковів у серце. Охнули і козаки, і поляки. Коли обоє бійців впали на землю, тільки між поляками скоро почулися... Радісні вигуки, бо Збручич зараз же виліз з-під свого мертвого коня. Козацький же богатир, лежачи на землі, корчився в боротьбі зі смертю. Засмутилися вовгурівці, піднявши вгору свого ватажка, на руки понесли за річку до козацького табору. Через кілька хвилин завзятий шляхтич, добувши собі другого коня, знову вже гарцював між двома ворожими військами, гукаючи до козаків. «А що, смердючі хлопи, це вам не ціпами махати. Де ж поховалися ваші ватажки? Нехай виходять всі поодинці, або хоч і всі разом. Я всіх їх повкладаю, як уклав вашого чабана». «Нема кому більше йти на нього», почулися поміж козаками, «як не гайчурі. Виходь, гайчура, не дай ляхові з нас кипкувати». Як іти, то йти, – відповів Гайчура і виїхав наперед війська. Ватажок лугарів, септо козаків, що весь вік вікували по нетрях великого запорізького лугу та по скелях і байраках дикого поля, був середнього зросту, широкий в плечах і запалений вітрами так, що шиї його і обличчя скидалися скоріше на халяву чумацького чобота, ніж на тіло людини. А з-під високої його шапки вибивався оселедець, виявляючи у ньому запорозького братчика. Років з двадцять уже, як Гайчура, не стерпівши польського гніту, покинув Україну і пробував по лугах та байраках, переховуючись там з такими ж, як і він, вололюбними братчиками і від людей, і від дикого звіра. Аж поки нарешті звістка про те, що Україна повстає на своїх гнобителів, не витягла й Гайчуру з його товаришами з диких нетрів на Україну. За свій вік Гайчура чимало разів бився з ворогами і рубав їх, як не треба краще, та тільки такої науки до Герцію, яку мав польський шляхтич, у нього не було. «Оце у вас кращого і немає?» – гузливо скрикнув Збручич, наближаючи коня до супротивника. «Ну і лейцарі, хліви вам чистити, а не воювати!» «Ой, іншому заговориш, як покуштуєш моєї шаблі, ляше!» Обізвався Гайчура і пустив свого коня на поляка. Коні з вершниками збіглися докупи. В повітрі забращали дві шаблі. Та ніхто з бойців ще не вспів зачепити ворога, а вже гарячі коні проминули один одного. Бойці повернули розпалених коней і знову збіглися, виблискуючи один над одним шаблями, вони крутили своїх коней, не сідаючи один на одного, намагалися достати свого ворога гостряком шаблі. Всі з перший дух дивилися на бойців, всією душею пориваючись на поміч всяк своєму лицареві. Аж ось шабля гайчури, застогнавши жалібно з напруги, випала з його руки, а сама рука козацького ташка немічно звисла до сідла. Поляк розрубав козакові руку до самої кості, і з цілим водограєм задзурчала кров. Скрики горя, образи і розчарування почулися з боку козаків, гинув другий їхній ватажок. Як годилося на герцях, Збручич не добивав покаліченого супротивника, а тільки сказав глузливо «Навчись, хлопе, раніше рубатися, тоді вже лізь на шляхтича, буде з тебе». З тим побідник од'їхав до своїх товаришів під голосні вигуки всього польського війська. Скаліченого ж гайчуру товариші зняли з коня і понесли за річку до табору. «Недобре нам складається», – згомоніли козаки, – «не буде щастя нам біля пиляви. Треба, мабуть, одійти на інше місце». Почувши такі розмови, Анжа занепокоївся. Чому ж то не буде нам щастя? Обізвався він до козаків. Через те, що вбито двох на герці? Хіба це диво? А бачив ти, пане полковнику, як упав з коня Вовгура, обізвався до ганджі, сивоусий козак з люлькою в зубах. Бачив, а що? А те, що головою впав до нас, а то ж і лихо так впаде на нас. Ганджа ж почервонів з серця. А тобі ж, старовий, не сором переказувати при юнаках отакі Баб'ячі брехні. От того, що людина впала головою в той, а не в інший бік, лиха не станеться. А от таких брехень може статись. Тобі в час розуміти, що буде те, що Бог дасть. Полковник пішов понад своїм повком, розважаючи і заспокоюючи козаків. Тим часом завзятий шляхтич не вгавався. Випивши великий келих венгерського вина та проковтнувши дві Сердельки він знову виїхав наперед війська. Чого ж ви, нещасні хлопці, ще тут чекаєте? Кидайте скоріше зброю та падайте нам до них. Не війтеся, ми зглянемося на вашу нікчемну хлопську вдачу і пустимо вас до вашого діла чистити наші свинарні та стайні. Козаки боліли душею з сорому, не підводили очей та мовчали, бо шляхтич не хотів битись з простими козаками, а з старшини ж... Ніхто вже на нього не виходив. Ото вже і усі ваші богатирі, глузував поляк. Вже й немає охочих помірятись зі мною вдачею. Ну, так ото ж вам наука, коли бидлом ви народилися, так нема чого вам у лицарі й лісти. Бидлом нашим ви й помрете. У ганжі давно клекотіло в грудях обурення найлайливого шляхтича, а до того він бачив, що пригода з Вовгурою та гайчурою. Разом з похвальбою поляка дуже засмутили військо. Щоб піднести дух козаків, треба було щось зробити, і Ганжа не втерпів. Доки оцей пес брехатиме, скрикнув він увесь голос. Благословить мене, панове товариство, з ляхом до да герцю стать. Схаменись, обізвався, почувши, те, Чорнота. Ти полковник, потрібний Україні для керування військом, а хочеш віддати своє життя за чорт зна що. «За одного шляхетного хвалька!» «І батьки ваші були легкодухі, та ще й зрадливі!» Почулося з польського боку вигуки з бручича. «Вони не тільки завжди тікали від нас, а ще й самі своїх гетьманів нам видавали на катування. Вся ваша порода хлопська, паскудна, нікчемна!» «Чуєш, чуєш, гукав ганжа до чорноти, і батьків наших уже зачіпає, не дає кісткам невіщиків спокійно лежати в домовинах». «Нехай бреша пес на вітер», – отповів той. «Ти, Демко, вже не такий-то молодий, де ж тобі з цим ляхом зачіпатися? Та ще й ненька в тебе старенька єсть». «І самі ви, паскудні, смердючі!» – знову почулися вигуки шляхти. «Ча й віра ваша поганська, схизмацька!» «Чуєш?» – увесь голос гукнув Ганжа і кинувся до свого коня. «Та хоч заспокоюся ж», – умовляв шпаркого товариша Чорнота. «Не хапайся, не годиться битись, хвилюючись». «Нема чого мене повчати», – гукнув Ганжа вже з коня. «Гей, брати мої любі, славні товариші, дайте мені кухоль грівки! Пригадаю я свої юнацькі літа, заткну пащу вражому ляхові. «Ганжа, ганжа, виходить на герць!» Почулися голоси поміж козаками, і луною розійшлися по всьому козацькому війську. Всі зразу повеселішали. «Ганжа повчить ляха, ганжа помститься і за Волгуру і за гайчуру, та й за честь козацьку!» Ганжа тим часом випив куколь горілки, обдивився на свою зброю і, взявши в праву руку списа, виїхав наперед війська. Його постать була тепер спокійна, велична, красиве, трохи повне обличчя, з довгим рівним носом і пишними, з невеликою сивиною вусами. Ні одним рухом не виявляло хвилювання, а очі з-під пишних, трохи насуплених брів дивилися на ворога гострим поглядом. «Доки ти брехатимеш, іретичний сине!» гукнув він, наближаючись до поляка. Забув уже, як витікали з Корсеня до Лясу. Забув, що ваші обоє гетьмани зараз з нашої ласки в Криму, сиру Кобилятчину жують. От ми вам про те нагадаємо. І віддамо і вас, татараму неволю, погану ж вашу Варшаву дощенту зруйнуємо. Ах, пся Віро, хлоп проклятий, скипів Збручич. Варшава славна, не погана, а ваші ослячі голови, Стремітимуть по її баштах та мурах. Та годі вже ляше лаєтесь», – сказав Ганжа. Час до діла братись. Я от стаю з тобою на герць за честь козацтва і України. Тільки в мене умова така. Одному з нас не животіти, битися не до крові, а до смерті. Найліпша умова, відповів шляхтич. За твою злодіяцьку голову мені подякує вся Польща. І битися однаковою зброєю. Нехай нас Бог розсудить. І це добра умова. Може, зразу на списах, як на списах, то й на списах. Бойці од'їхали один од одного, щоб дужче розігнати коней, взяли до рук списи і, направивши їх блискучих гостряків вперед, стиснули коней острогами і кинулися один на одного так, щоб мати ворога з правої руки. Ще мить. І здавалося, обидва будуть на списах і разом впадуть мертві додолу. Та, мабуть, щось небезпечне для себе побачив Збручич і, несподівано повернувши свого коня так, щоб він прийшовся Ганжі з лівої руки, намагався встромити йому свого списа в бік. Цей захід поляка був такий несподіваний, що Ганжа ледве встиг вдарити своїм списом по списові ворога, щоб отхилити його набік. Трість! І обидва списи перебилися. Козацький вояка зрятувався від смерті, але й в руці його, як і в руці супротивника, лишилася тільки половина ратища. Войці спинили розпалених коней і з'їхалися знову. «На шаблях! На шаблях!» Вони знову розбіглися, щоб розігнати коней. «Збручить! Збручить! Візьме верх!» почулося з польського боку. «Шабля – то найбільше укохана його зброя!» «Не піддавайся демку, кріпись, полковнику!» «Вкороти, ляхові віку!» – вукали з боку козаків. Бойці збіглися і в повітрі забрящали шаблі. «Молися, хлопе Богу!» – вукав збручич, намагаючись дістати шаблою до шиї козака. «Ось зараз я понесу твою голову в наш табір на гостряку своєї шаблі!» «Не кажи, ляше, гоп, поки не перескочив!» – відповів ганжа, отбиваючи наскоки поляка – Бойці довго і завзято. Вони то роз'їздилися, то знову кидалися один на одного, то крутили своїх коней, намагаючись несподівано вдарити ворога з другого боку. До ганджі повернувся хист його юнацьких літ, і поляк не зміг взяти над ним перевагу. З пів години тягся вже цей завзятий герць. Обоє бойці вже стомилися, у поляка вже точилася кров з руки, у ганджі з плеча, напруження глядачів дійшло вже до більш нікуди. Обоє ворожі війська довгими лавами підсунулися ближче до бойців і, сперши дух, чекали кінця герцю. Дз почулося в повітрі, і всі зрозуміли, що сталося щось непевне. На очах усіх два гострики от Шабель, простогнавши в повітрі, впали на збиту копитами коней землю. Поляк дуже рішуче намірився було вдарити свого супротивника шаблею. Ганжар з усієї сили вдарив його шаблю своєю. І от у руках бойців лишилися самі держаки от шабель. Глядачі були розчаровані. «Що ж то? Пан не подоліє хлопа?» – гукали збручачу поляки. «Не зроби ганьби, Польщі! Добивай ганжа!» ляха – гукали з боку козаків – «Добивай єретичного сина, докажи козацьку вдачу!» На келипах, ледве зводячи дух, відповів той. Войці роз'їхалися, щоб передихати. «Та тебе ж, Демку, поранено!» – скрикнув Чорнота, побачивши на плечі Ганжі Кров. «Подряпано, а не поранено!» – пожартував той і обернувся до козаків. «А дайте мені, панове товариші, кухоль горілки, бо щось моя рука вже намахалася!» Десять козаків кинулося подати ганджі горівки, і він вихилив добрий поставець. Дайте мені мій келеп. Ганжі подали келеп, і він, взявши його в руку, покрутив в повітрі, неначе випробуючи, чи не важкий він на його втомлену руку. Добре буде, сказав врешті Ганжа, чіпляючи келеп до сідла. Далі він розстібнув сорочку і, показаючи козакам на своїх грудях невеликий срібний хрестик, додав. «Якщо вб'є мене лях, так сього хрестика не ховайте за мною, а передайте моїй ненці. Козака на тім світі і без хреста пізнають. Зробимо по твоїй волі, зробимо», – відповідали козаки. Ганжа знову виїхав наперед війська, поляка ж ще не було. «А що ляше?» – почав гукати козацький полковник. «Мабуть, засапався так, що й духу не зведеш. Мабуть, не переливки вже». Аж ось виїхав із вруч. «Я не поспішаю», – сказав він, – «тільки через те, що хотів дати тобі ще трохи пожити на світі». Бойці знову стисли коней острогами і помчали один на одного. Ось коні зближаються, і козаки, й поляки з перший дух стежать очима за найдрібнішими рухами бойців –